Князь рушив на зустріч Бенсон, урочисто, значуще, наче ніс величезний тягар, що вимагав від нього напруження всіх душевних сил. Він узяв радницю за руку, ніжно потис її і дуже лагідно сказав, «Бенсон, навіть найсамітніше цілком відлюдне життя не гарантує безпеки князівській голові. Така доля князів. Ніяка лагідність, ніяка доброта не може оборонити їх від ворожого демона, що розпалює заздрощі і жадобу влади в грудях зрадливих васалів. Бенсон, найчорніша зрада, підняла проти мене свою з волосу медузину голову. Ви бачите мене в хвилину величезної небезпеки, та скоро настане катастрофа, і, можливо, я завдячуватиму цьому відданому служникові своє життя і свій трон. А коли мені випаде інше, що ж, нехай збудеться моя доля. Я знаю, Бенсон, ви зберегли до мене свої почуття, і, мов той король у трагедії німецького поета, якою недавно князівна Гедвіга зіпсувала мені чай, я можу шляхетно вигукнути. Не все пропало. Ви жбо ще моя, поцілуйте мене, дорога Бенсон, Люба Мальхин. Ми ті самі, що були, і тими самими залишимось. Господи Боже, з душевного страху я забалакуюсь. Тримаймося, моя кохана, коли зрадників спіймають, я знищу їх самим поглядом. Лейб'єгере, починай наступ на павільйон. Лейбьєгер кинувся до дверей. "Стривайте", гукнула Бенсон. "Який наступ? Який павільйон?" На вимогу князя Лейбьєгер довелося ще раз скласти докладний звіт про все, що сталося. Бенсон здавалося слухала розповідь Лейбьєгера з дедалі більшою цікавістю. А коли він скінчив, сміючись, вигукнула Смішнішого непорозуміння важко собі й уявити. Я прошу вас, ваша ясновельможність, негайно відправити лісника та його людей додому. Про змову не може бути й мови, і вам, ваша ясновельможність, не загрожує ніяка небезпека. Незнайомий, що розташувався в павільйоні, вже ваш полонений. «Хто?» – запитав приголомшений князь. «Хто? Яка біда оселилася в павільйоні без мого дозволу?» «В ньому», – шипнула Бенсон князові на вухо, – «у ньому ховається княжич Гектор!» Князь відступив кілька кроків назад, ніби його зненацька вдарила якась невидима рука і вигукнув. Хто? «Як? Ест it possible? Бенсон, я сплю. Княжич Гектор?» Князь спинився поглядом на Лейб Єгерові, що приголомшено м'яв у руках шапку. «Єгерю!» – закричав він до нього. «Єгерю! Гайда звідси! Лісник та його люди хай теж їдуть геть!» «Додому! Щоб духу тут вашого не було!» «Бенсон, ви можете собі таке уявити?» «Лебрехт назвав княжича Жевжиком і Шалапутом. Несчасний!» «Та хай це залишиться між нами, Бенсон, це державна таємниця!» «Тепер поясніть мені, як там могло статися, що княжич...» Удавши, ніби їде геть, сховався тут, немов якийсь шукач пригод.